Rugăciune pentru taina timpului tăcerii. Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne timpul tăcerii, ca o taină a rugăciunii halice. Când mintea covară în inimă și ascultă cum Duhul Sfânt cu nespuse suspine pentru noi să roagă. Ca să ne învețe darul rugăciunii minții în inimă. Să o facă curată și concentrată, continuă și binecuvântată, ca o cruce în biserica inimii noastre, așezată, ca o tămâie de Îngerii Tăi luată și în jertfelnicul din cer turnată, pentru ca icoana Ta din sufletele noastre să o facă luminată, pentru că iubirea Ta ne a dat, prin taina pocăinței de toate păcatele ne-ai iertat, de neputință, vorbire surzenie patii ne-ai Pe toți demonii și dușmanii tăi și ai noștri i-ai legat, i-ai certat, i-ai În lumină ca pe îngerii tăi la față ne-ai schimbat. Asemeni fiilor rătăcitori, la tine ne-am întors și în straiul de cinste ne am îmbrăcat Să facem coruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și îndumnezeirii cu îngerii, Ființii și slujitorii tăi ne-au învățat și ne ai ajutat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Isuse Dumnezeu, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne rugăciunea contemplată a timpului tău. Când tainele Împărăției tale ne vor arăta, atunci într-o pară de foc, ca pe slujitorii tăi, ne vei schimba, să trecem peste fluviul de foc vom putea. Să Că căpătăm ființa, chipul și asemănarea cu tine, ne vei bine plânta. Ca îngerii, sfânta ta față o vom vedea. ce tău duce în vom auzi când ne vei chema. De toate înșelările, spitere și cursele reilor și demonilor ne vei apăra. Să trecem peste șerpi, adică demoni, și peste scorpii, adică sinagogile Satane, Cu îngerii tăi ne vei ajuta. Să urcăm treptele mântuirii, sfințirii, desăvârșirii, înfierii, discusință, har și putere, vom căpăta. Între fie învierii, luminii și împărății, cu un loc și cu un nume nou, ne vei binecuvânta. Aleluia, slavă ție, împărații ceresc, cel care pretuțind din aieși și toate împinești, te și te rugăm, de ne taina timpului tăcerii așa cum Fiul cel iubit, ca ai să vii ca ai să ne înveți toate a cobedi. Botezul cu Duh sfânt și cu foc, prin Harul tău ne va fi dăru. Atunci trecerea prin porțile iubirii, slavei, bucuriei, luminii, a neamului nostru ne vei fi descoperit. Cu tainele pomului vieții veșnice,